në namin e Allahit, në xhamdullahun, në sayn dhe në safin. Ne uazuhu بالله min shurur anfusina min siyati a'malina. Min yahdi Allahu fala mudilla lahu, u yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illa Allahu wahdahu la sharika lahu, wa ashhadu anna Muhammeden 'abduhu wa rasuluh. Dozëru, vazdo me msimin ton shpikimin akides tahawiye te imam Abu Ja'far Tahawi, kem brit te kfjala e tij ku thot ولا اله غيره dhe komentimi i kësaj domethënë është si vijon. La ilaha ghayru te ka marrë nga fjala la ilaha illallah. As kush nuk meriton ta adhurohet as i përveç Allahut subhanahu te ala. Dhe kjo fjala do të përbëhet në dy pjesë, pjesa e parë është pjesa e mohimit, la ilaha. Që kuptimi i saj është ë nuk ka të adhuruar dhe pjesa e dytë është illallah përveç Allahut. Shunës sot përktheni motë fjalë për fjalë do themi nuk ka të adhuruar për veç Allahut. Dhe këtu dietarët e djuhës kanë, domethënë, diskutuar çështjen që, që fjala la ilahe illallah nuk ka të adhuruar për veç Allahut. A kuptimi i saj është nuk ka të adhuruar në ekzistencë ekziston për veç Allahut apo kanë një kuptim tjetër? Edhe kanë treguar dietarë që disa dietarë të djuhës kanë thënë që kuptimi është nuk ka të adhuruar në ekzistencë për veç Allahut, pas e dietarët e hadith sunetit e kanë kundërshtuar këtë shpjegim dhe shpikime, kanë thënë kë nuk është i vërtetë. Sepse këtë kundërshton realiteti, edhe davi e profetit sallallahu alajhi wasallam. Realiteti kundërshton sepse në të vërtetë në ekzistencë ekzistojnë idhuj të cilët i një adhuron njerëzit përveç Allahut, më adhuruar. Shri, kur ti thua nuk ekziston asnjë idhuj përveç Allahut, në të vërtetë ti domoshem ke treguar që kjo s'është e vërtetë. Prandaj kuptimi i vërtet është që kuptimi i kësaj fjale është askush nuk e meriton të adurohet përveç Allahut ose për të përshtatur më shumë, ë nuk ka të adhuruar më të drejtë veç Allahut. Kjo është kuptimi i vërtetik sa i fjale. La ilaha illallah. Dhe kjo është marë nga argumentet dhe Kur'anit, dhe sunetit shumë të një prej pre argumentet është e Allah s.a. Dhali ke bjenë në Allahu al-Hakku, mu anna ma i duonu më nduni i l-batin, në një jitirë thutë hu e l-batin. Kjo është sepse Allah i madhuru është i vërtetik, dhe e që a dhuruën për në që Allah është e kotë. Dhe nga kjo, dhe më dhe në kjo ë Kjo e jetë të tja si kjo merën dhe mën kuptin fjare s'ilajnë në Allah, edhe po të shikosh vetë jetën e profetit s.a.s. A i u tregon të mushrik dhe të mekës që i dhuj dhe të tër janë të kotë, me nuk u thoshë që të tësë eksistojnë, se të në të verët e eksistojnë. Që në muhën të eksisten të në tërë, për muhën të, muhën të të që ata i qëonit të drejt të adhurimit, dhe thoshë që të drejt të eh kadimun bilabtida e përshkruan Allahu subhanahu wa taala thot kadimun bilabtida daimun bil entiha thot ai esht kadim kadim gjuhë arabe në kuptimin gjuhësor fjala kadim do të thot i vjetër kadim do thot i vjetër ndërsa qtu Imam Tahawi e ka përmë e ka përdorur këtë fjalë me kuptim tjetër jo me kuptimin i vjetër edhe këtëllë i kuptimi e përdojë e kamës përdojë filozofët edhe ehur kelam ehur kelam që unë atë atësile ndikin filozofin e përdojë në fjallën këdhim në, në si emër të Allah madhur me kuptimi që a i është për parë kërjesaraj me për parë kërjesaraj fatigisht kësë si emër që a ta kanë përdojë grupët e humbora dhe filozofët bëtë shanti për Allah s.w.t. që thonë huo qadim është qadim me kuptimin e mundon në që është përpara krijesave ideja që dëshiron dëshiron të tregojnë dashë dë sakt që Allahu subhanahu taala është para krijesave këtu nuk ka dyshim ndonjë gjëje mirë po fjalët që kanë përdorur ato nuk është sakt në dy aspekte aspekti i parë është që fjala qadim nuk është për emrin e Allahut më dhuruar dhaas nuk është treguar në Kur'an dhaas në Sunet që do të thonë nuk nuk është thonë që kadim është një premim i Allahut më thror. E para e dyta, fjala kadim në Kur'an dhe në Sunetë është përdorur me kuptim tjetër jo me kuptimin e cilën kanë përdorur uh, filozofët këtu. Filozofët, uh, fjalën kadim e kanë përdorur me kuptimin i hershëm. I hershëm, me kuptimin i hershëm do të thonë që është pa fillim dhe nuk ka pasur nuk nuk ka pas uh, pa ekzistencë përpara ekzistencës, por ka ekzistuar në pa fillimsi. Kurse do të vërtet fjala kadim në gjuhën arabe përdoret në një kuptim pak më të gjerë se kaq. Përdoret domosdoshmërisht për identitet e diçka që është përpara diçka tjetër dhe pse mund të ketë mund të ketë qenë ose jo, domethënë ekzistencë ose jo. Për shembull, për shkak të Allahu më dhuar ka thënë për ato degët de palma, Quran, hata, e palmave Kur'an hatta thot aadaka al-urjun al-qadim. Do të saoj të kthyer thot si puna e për të bërë të hënë thot si dega e vjetër e palmës dhe ka quajtur degën kadim të vjetër. E quajtur e vjetër sepse dhe po mbase ka ardhur një degë e quhet e re, por ai quhet kadim. Kështu që në arabë fjala kadim do të thotë i vjetër. Domthonjë që është në kohë pak më përpara diçka e tjetër dhe nuk do të thot domosdoshmërisht që është pa fillim. Kështu që këta kanë përdorur një lloj emërtimi për Allahu Subhanetale i cili nuk nuk i përshtatet mallësht isti as në kuptimi dallos nuk është përdorur në Kur'an dhe në Sunetën e ëmër. Kështu që dhe ne, domethënë, themi që ky ky lloj emri nuk nuk i përshtatet moshi sallat, nuk është i sakt as në argumentimit. Ndërsa ideja e cila tregova në këtë temë është e vërtetë, që Allah është pa fillim. Dhe më mirë se sa përdorimi i titë emrit është fjala e Allahut madhëruar që ka thënë në Kur'an son hadith, huwa al-awalu wal-akhir, ai e çdo pari dhe i fundit edhe profetit sënë Allahu lësëllem e ka shpiguar këtë dy emra vetë në hadithin, i cilë është një, është një lutje, të cilë ne e themin për pare gjumit. Allahu më në të ala u në felejt se këble këshej, u në të ala u në felejt se ba dhe këshej, dhe to Allah ti i pari dhe nuk ka për para të jazja, dhe ti i fundë dhe nuk ka më bastë të jazja. Kështu që s'jide është saktë, e ka përdurë profetit sënë Allahu lës Më kopetinën që nuk ka përpara Allahu Subhanuhu Teala asgjë, por ku ndodhet ish i ishi pari? Ai është i pari që nuk ka përpara tij asgjë dhe ai është fundi që nuk ka mbasti asgjë. Ky përdorimi i, i termit Kur'anit dhe Sunetit është më parësor se përdorimi i termit që vendosin njerëzit. Edhe ideja që trëgohetu, thash as më së sakt, për këtë doon kjo ide që Allahu është pa fillim dhe pa fund. Ky ide ekziston e rëngjësuar në natyrën e pasën njërzore. Në më thënë, në shdo kush që beson në ekstensën e zote dhe ta e në shumisë të dërmuë se e njërzë dhe që është muslimanës e jo muslimanë, ata e dinë që zote është pa fillim. Edhe nuk dyshon një një një të lëgjeje. Edhe a që e qartë është për ta sa, në më thënë, po qëse të difusë e ata në argumentinë të të bëshë më shumë qarbë, në nga të rësh dhe për këtë arsye domethënë filozofët vetëm sa ngatrojnë njerëz më shumë se sa i sqarojnë ata kur fillojnë ato shrimet e tyre përse është pa fillim në radhë i ndajnë domethënë gjë që ekzistojnë në tre lloje, pothuajse çdo gjë që ekziston thotë ose që që mund të ekzistojë ose që domethënë janë ndaj tre llojna në aspektin e ekzistencës. Janë ato gjë që ekzistojnë. Është ajo gjë që ekziston domethënë dhe, dhe mund mund, mund, mund të mos ekzistojë, këtë janë gjërat e mundshme, që janë të gjithë krijesat jeni një gjë që janë të pamundura të ekzistojnë dhe është ajo që është, këstojnë, që është e domosdoshme të ekzistojë është Allahu Subhanetale. Ë paashtai filluan ato në filozofitë e tjera më radh, me koha që kjo çështje është aq e thjeshtë sa të gjithë njerëzit e di dhe nuk ka nevojë të argumentojnë për këtë, është një çështje që e cila domethënë ë Allahu Subhanetale <tëllë>, e ka vendosur në natyrën e pas e njerëzit që kur ka krijuar ata. Më pas ë ka thënë Imam al-Tahaawi la yafna fadl al-khotth tot qadimun bila tadaw wa daimun bila intihai daimun bila intihai kuptimin on i vazhdueshëm pamërim është kuptimi i ai edhi tot vo anta i hadithi tot vo anta al-akhir lese ba'd al-qashiti funa nuk ambas te as gjë ky ka përdorur tot daim domthoni i përhershëm dhe fatikisht ky emërtimi daim nuk është transmetuar kuran sonet kjo që nuk është emër mund përdoret me kuptimin e si tregues, domethënë që thua se Allahu është i vazhdueshëm, por jo si emërtim, me kuptim që ti lutesh Allahun me, me këtë emër, ti thosh o Daim, o ti i përhershëm, thonë si përmendim në gjuhën arabe Daim ose Qadim, nuk përdoret te Allahu, nuk kanë emërat e Allahut subhanallahu teala. Dhe më mirë se kto janë ato që ka përmendur Allahu subhanallahu teala në Kur'an, që përmend. Pasi do të laifna wala yabit, nuk zhduket. Kjo është për përshkrim për Allahun subhanallahu teala. Edhe kë qelifalia treq tregon këtu mam Tahawi për përforcimin e asaj që ishte më para që është pa fillim, pa fund dhe nuk zhduket. Edhe argumenti normalishtën e qarta për këtë lojë, thotë Allahu subhanetale kul men kullu men alayha fan wa ybqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram. Çdo gjë që do ndodhë mbi të do zhduket dhe do të ngjeles fytyra e Zotit tonë me madhashti dhe bujari. Çdo Shduke gjë do zhduket. Çdo gjë është e halek, ila vejha. Çdo gjë do shkatërrohet përveç asaj të Tij. Kështu që Allahu Subhanetauri i Çpërhesëm, pa fillim dhe pa fund. Ëmopas sot Abu Ja'far al-Tahawi ole yakunu illa ma yurid. Dhe nuk mund të ekzistojë në univers vetëm sa ai që dëshiron ai. Ktu Abu Ja'far al-Tahawi na, na fut nevojë në një çështje e cila ka lidhje me temën e kaderit. Edhe nomërisu trëgon një thësi Allahu Subhanetauri, se thjesht të dëshirës. Cicinë të dëshirës e kanë pëhuar një pjesë e grupët të humbëra, si që në sharit, e, ose matur i ditë, e kanë pëhuar cicinë të dëshirës me justifikimin që logika njërzore e parnonë dëshirë, në më që Allah mund të dëshirë, në parnonë cicinë logika njërzore. Në nuk e pëhuan sepse të regonë kërën dë sunetit, nuk e pëhuan sepse e të regonë logika së pastore. Nëse cicinë të tjera, cëshë mëshira, eh nuk i ka pranuar sepse nuk i pranon logjikën e tyra. Edhe pasa kënd diskutuat dietarët në në lidhje me të çfarë ka anseruar një gjë, kjo është gabim, poqëse si një person pranon disa situata, pranon të gjitha, sepse ajo që pretendon njeriu, ajo ajo është keqë që njeriu përfiton me logjikën ti e tij që mund të konsiderohet një cincë, si pasojë mund të konsiderohet të tërrat. Për shembull, tek çështja e mshirës i thon, thonë e sharrit ne nuk e pëlloj mshirën te kallloj madhuesi te cilsi sepse mshira es dopsi qe qe qe qe troket zemren es nje dopsi qe troket zemren e njeriuve edhe kjo dëshira nuk i përshtatet madhësisë Allahut tan ata edhe i thon diëtorat e hel sunet gjithashtu dëshira es animi i shpirtit nga ndjiska qe i intereson njeriu kjo es dëshira kështu që po qese ju e mohoni mshirën sepse qe nga kështu edhe dëshira kështu esh E gjithë kjo është problemi i tyre sepse ata e shpjegojnë fjalën mshirë me diçka që për, përket njeriu. Në një koqë fjalë mshirë diçka më gjerë se kaq. Kjo mshirë, sicenka ata përshkruajnë, kjo Dersa, dhe d -d -d është mshirë e njeriu, ndë jo mshirë e Allahut subhanu teala. Ndërsa në kundërtetëm gjithashtu dëshira, dëshira e Allahut subhanu teala është siç e përshtat më vështisë se mot. Do nuk ka lidhje domthon me shpirtin njerëzor, domthon në tokëra, sepse është si Allahu subhanu teala, krye që ata të cilët po hojnë Dëshirën du të pohen dhe më shirën Ose du të du i më hojtë o dyja Se për ndryshë që që unë kontradiktor Edhe nësi më hojtë o dyja Ta e më shumë kontradiktor në marisht Zinsin e dëshirë Gjithashtu e kanë më huar Kaderijet mua dhe muat e zilet Në mund dëshirë Se existent Në mund që dëshiron Për të existuar dhe Në mund këllë dëshirë e, e kanë më huar Kaderi dhe Mu'tazilet, Mu'tazilet fatikishen kaderi. Do të them, do them drejtë, por kaderi është një ide më përgjithshme që mund të përfshijë grupe të tjera, por sot për sot ata të cilët e përfaqësojnë mëdhëpin e kaderive Mu'tazilet, që ekzistojnë sonë botën islame. Edhe këta e, pretendojnë se Allahu mëdhor dëshiron për njerëzve që ata të bëhen të gjithë besimtarë, por mos besimtarë nuk dëshirojnë të bëhen vetë besimtarë, për këtë arsye do të them ata nuk bëhen. Domethënë jo sepse nuk dëshiron Allahu të jenë ata brezimtar, besim, por sepse vetë ata nuk duan të jenë brezimtar. Domethënë ata ë ajërit kornorë, të cilët Allahu i mëdhëruar që Allahu i mëdhëruar udhëzën këtij dhe humën këtë doi, ata i mohojnë. Domethënë që udhëzimi dhe humja nuk është me dëshirën e Allahut, por është me dëshirën e vetë robët. Dhe këta janë kaderiet e parë, kaderiet do të thonë hershëm janë dëshirë kamuhuar domthonë dëshirën e Allahut subhanahu wa taala dhe normalisht kjo lloj kjo lloj gjë është humbje e qartë. Është shumë e qartë dhe këta quhen kaderije, këta quhen kaderije sepse mohuan kaderin. Ngaqë kaderi për fat përfshin katër gjëra: dija e Allahut, dija e Allahut, shkrimi i gjërave, dëshira për të ekzistuar të gjitha të krijimit. Kështu që këta mohuan dëshirën që është shtylla e tretë e kaderit, në dukëmohuar shtyllën e tretë të kaderit ata do të thonë e mohuan kaderin, konstruohet kjo gjë muhimi ka derën. Edhe prandaj u quhetën kaderie, sepse mohun kaderin. Gjithashtu edhe kundëtdetyush janë xhëbriet, të, të cilët e pohojnë kaderin, edhe e konsiderojnë kaderin që kaderi është imponim, është detyrim për njëriun. Kta gjithashtu quhen kaderie, më po të parat njihen më shumë me këtë lloj emri. Kta dytut më shumë quhen xhëbrie, kështu që këto janë çuditë art. ë Ehri suni e ti beson Që Allah i madhuruar Dëshiron Edhe dëshire ti Dëpërtonë në gjithë universin Edhe azje nuk den nga dëshire ti Qëfar dëshironë Allah dëndodhi Edhe qëfar nuk dëshironë E nuk dëndodhi Përne dhe imam të të havi Tho duela e kunu illa ma jurid Nuk ka përndodhi Nësa e që dëshironë Allah Edhe dhe dhe më thënë A i personi cili më honë dëshirën allahot Dhe vendos dëshirën e kryesave Parallel me dëshirën allahot A i në të vërdi ka bërë shonë të allahot më dërruar Se i shtosht e një poet I thosht e një mbret I thosht e ma shiqt e la ma shaat Il aqdaru fëhkum fën të luahidun këhara Tho të shfarë dëshiron ti Jo të shfarë dëshiron këderi Gjuko se ti e sundu si i vërtat Sundu si të më tonë I nënështru si të gjë Më dhërë i dedikon në një mbret, një kriese, atë loj dëshiri që i takon më të më Allahus më në marish, mat, të ala Në mërë ish, kjo është shirkë i madhë të nëzenga feja E kjo është në të vërdeta ki dhe katerive Kurse e hlisunej të beson që gjdo loj punë e mirë dhe e keqe Që bëj njerëzit dhe gjdo loj thërmije që e gjë gështon në univers Ajo nuk e gështon vetëm se me leje dhe me dëshirë në Allahus më të ruar Po mos dëshiron të Allahus, nuk Si ka thon Allahu më dhuruar për mushrikët, atë të cilët bënë haram dhe halal, ato që i kishte, ato që i kishte leju Allahu bën haram, ato që i kishte, që i kishte ndalu Allahu bën halal. Foth Allahu subhanahu wa taala, "Wa lau sha'a rabbuka fa ma fa'alu fa tharhum ma yafturun." Po doonta Allahu nuk do ta bënin të gjitha ato mushrikët, i thot profeti sallallahu alajhi wasallam. Prandaj lëri ata me shpifin e tyre. Më dhe në mëvonon sigurisht thot profeti, mos u shqetëso shumë, përdesati e kryejë vetë detyrën tënde. Mos u shqetëso pse ata nuk vinën në vetë, sepse kjo është me dëshirën e Allahut. Dëshiron Allahu që ata të ngelin të holhumbje. Allahu më dhuroi dëshota që ata të ngelin në humbje. Thot: "Wala usha Allahumma fa'alu." Në djajet në surën Enam, në djajet thot "Wala usha Allahumma fa'alu." Në djajet po donte Allahu nuk do ta bënin. Në djajet thot "Wala usha rabbukum fa'alu." Po donte zotë jot nuk do ta bënin. Për të regojë që është dëgjë ndodhët më dëshirë në Allah, s.a. Dhe ajedet ku arnorë janë të shumë, të të cilë të regojë që dëshirë njëriju të është dëshirë kufizua nga dëshirë Allah. Oma të shahona illa, në shahë Allah, rabu l'alamin, ju nuk dëshironi vetëm se nëse dëshiron, zoti i botrave. Ola u shahë Allah, ma që të të lu, ola kinë Allah e faalu ma ju ri. Dhe të Allah i madhurë, po të donë të Allah, ta nuk do vritësht kë tregon uin që çdo gjë që, që ndon në univers ndodh vetëm me dëshirën e Allahut subhanahu taala dhe argumentet e Kuranit edhe të sunetit edhe tijmaut të selefëve, sahabëve, tabinëve, bret bret breza të, selefeve, sahabve, të, abinve, të mirë janë të shumtë të cilat e përkufizojnë këtë ligj dhe kush del në këtë lloj eki dhe ai ka dalë në një kitë të humbur. Edhe ky lloj problemi ka ardhur grupe të humura nga që ata nuk kanë bërë do dallimin mes dy dëshirave. Kjo është më vonë, më thon drejt që ka nevojë pak për që përqendrim, lutja Allahu më dhuroj që ta lehtësoj, që ta shpjegoj më të nësha që sa më qartë. Në Kur'an dhe Sunet, fjalët dëshirë për Allahun subhanallahu teala përdoren në dy forma. Atër forma e parë është si ajë, si ajetë që vijojnë, ku thot Allahu subhanallahu teala: "Wa la yanfa'ukum nushhi in aratuna nsahha lakum in kan Allahu yuridu wa yughuikum huwa rabbukum wa ileihi tarja'un." Thot Allahu me dhurat tregon për profetin Nurhun Ali sallallahu alaihi wasallam, thot nuk ju bën Juve dobi këshilla ime edhe nëse dëshiroj unë të këshilloj, nëse dëshirojnë Allahu që ti humbi Juve. Nëse dëshiron Allahu të humbi, kë tregojnë që humbia e ty është me dëshirën e Allahut. Edhe s'e thot Allahu me dhurat, la kin Allahu fa ul majurite, ai i thonë Muhamedit për që ata nuk do vritesh me njërin tjetrin, po po, po, po të mos von të Allahu, por Allahu bën çfarë dëshiroj, do të thotë që vrasja e ty u bë me dëshirën e Allahut. E, gjithashtu sot do të luajmë dhuratë O Majuri dhe Judhi lojë xal sot do rroho tyqan harja kënëma ya ssadu fi semaa eda tje dëshon Allah tahumi ya ngushton kraharorin dhe e bën atë të ngushtë atë që aty duket se po ngjiten në qiell on shumë vështirë le për, për, të provoj një ftutor fturon dot ka qe vështirë duket dhe mos besimtarët hyjnë me besim si një person i cili nomarisht nuk suturon dot s'ka krah thui një person ftutor sa e vështirë është për njën ftutoroj Ska këra, ajë që e vështirë për mësë besimtari që të bëdë besimtar Këju shemëllë që ka të rëgohë Allah në Quran Pse? Nuk të shironë Allah i më dërruar Ate e këtu kemi të bëjmë dëshirë që quëtë dëshira e existensës Të cilën e kam për këtë ujërë Disa lezë mërë para, dëshira universale Po nuk është sakt, së ka lidhë me për në fjernë univers Po që quëtë dëshira e existensës Sepse shdëgjë Vetëm e dëshirë në Allah Të në gjithë dhe që shikon ti në të vërtet Ajo ka këzistuar vetëm e dëshirë në Allah Për nejë quatë dëshira e existences Nga fjala kun feje kun Bëhë dhe bëhët Për nejë quatë eljera del kaunie Dëshira e existences Të në që e dëshona mu të shka Këtë bëhë dhe bëhët Edhe kjo lëjtëshire është dëshira e par Edhe këtë lëjtëshire kanë mëhuar Grupet e humbura Që jan ka dërijet të më pikerisht dhe muatë të zilet për cilet fallëm. Kurse Allah i djëti dëshires, është dëshira e shëriatit. Dëshirë shëriat dërsin a jetët që ka tërgu Allah i madhurar, ju rridu Allah u bikumul jusra ola, ju rridu bikumul usrë. Allah u dëshiron për ju lehtësin dhe nuk dëshiron për ju vështirësin. Ju rridu Allah u ljubejjnë lëkum, o jahdijekum sunen në ledhine min kablikum, o jetu ba alejkum, Allah u al Në rrugën e të parëve të uaj, edhe të parënë juve të obën, Allahu është i ditur dhe jurtë. Gjithashtu ka të thënë Allah i madhurur, Wallahu wa ju rridhve gjithu bë alekum, Wallahu ju rridhve ledhine të biun të biunë në shahvatin të miru mejlen adhima. Allahu dëshëron që tua parënëj të obën juve, dëshëronë të qëndikë në epshet që ju të anoni shumë nga ta. Ju rridhullahu ju këtë i faankum, Allahu dëshëron të alekë të sëj juve inema yurid li allah liydhib ankum alrijsa ahl albayt allah ymaður dëshiron të ulëgoj bislikun o familja ndon familjes profetit sallallahu alajhi wasallam dëshiron të ulëgoj bislikun kështu që këto janë disa etje që tregojnë për dëshirën e dytë që është dëshira e shariatit edhe do të lidhim me këto dy, dy dëshirave që dëshira e shariatit është jo dëshira e shariatit sepse allah ymaður e dốtë dëshirë të dëshiroj që njerëzit ta veprojn atë Edhe Allahu subhanahu wa taala është i kënaqur kur njerëzit veprojnë këtë lloj dëshirie që dëshiron Allahu mëdhuar, të cilën e ka treguar Kur'ani. Ma dish, çdo jetë kuranorse që ne ka zbritur Allahu mëdhuar, ka zbritur dhe e ka dëshiruar që njerëzit ta lexojnë atë dhe ta zbotojnë atë. Dhe kjo hyn tek dëshira e shariatit. Dhe kjo dëshirë dëshi që Allah dëshirë e do Allahu mëdhuar. Kurse dëshira e par, dëshirë i sa është dëshirë të, të cilën Allah e më dhuar e dëshiron të shka, por nuk është kush që Allah e të dojë. Dëmë dhënë, e dëshiron në kështë të nësegje, por nuk do të thotë këri që Allah e do, dhe nuk do të thotë që Allah e, dëmë dhënë, e, ka dashuri për të gjithë që e ka, ka kryuar. Kjo është në një aspekt. Për shumë, Allah së franë tala ka kryuar i blisin, dhe ne e dinë gjithë që Allah nuk e dojë i blisin. Që, që nuk është krijuar iblisi po dëshira e Allahut, po don të Allahu më dhurojë zhdukti iblisin. Por me dëshirën e Allahut të mëdhuruar është krijuar, ka thënë Allahu, bë dhe u është ai zhbër. Edhe ka humbur sepse ka dash Allahu subhanahu teala. Prandaj edhe vetë iblisi ka kuptuar të vëgjëi dhe i ka thënë fe bima aghwaytani. Po për shkak se ti më humbe me mua, do të më parnojë që Allahu është ai i cili e humbi iblisin. Ne parnojë do të qe humbi e ti ishte me dëshirën e Allahut subhanahu teala. Kjo që dallimin e ndërmjet dy dëshirave është, e para gjën që dëshira e shariatit është dashur për Allahun, kjo dëshira e ekzistencës mundi të dashur, mundi mundi, mundi, mundi të dashur. Ë dallimi i dytë është që dëshira e shariatit mund të ekzistojë, mund të mos ekzistojë. Allahu mëdhor dëshiron që gjithë njerëzit të bëhen besimtar. A ka mundsi që gjithë bën për Realisht, bën, për për zi, të bëhen besimtar? Realisht nuk bën gjithë besimtar, përkundër as shumë izotë në çhenem. Kurse dëshira e ekzistencës do thotë që Allahu mëdhor, do të thonë ka dëshiruar që të të dhe pa tjetër, që diçka të ekzistojë dhe ajo të ekzistojë patjetër, ndërkohë që dëshira e jetës mund të ekzistojë mund të ekzistojë. Roim së rat. Edhe dallimi thelësor, të cilin unë kam lëzuar që këtu përmendim tek Ibn Mulizun Hanafi, të thonë mos mos du nga dallimi më të qartë që serum më mirë këto lloj dy dëshira është që dëshira e ekzistencës është që Allahu i madhuar dëshiron për vetes së tij të veprojë. Allah i madhurë dëshiron vëtë që të dhepojt dishka edhe dhe dhe dhe bëhët bë, bë. Kurse dëshirë shërjatit është Allah i madhurë dëshiron për i kryesëve të ti që ata të bëjnë Këtu është dhe bëjnë Dhe më thanë Allah i madhurë dëshiron për kryesëve të ti që ata të bëjnë A të herë të shfarë dëshiron për kryesëve të ti është vetëm se e dashur për ta Dhe nëse ata e bëjnë fitojnë kënejsin e ti ndërsa që fërëdëshonë, Allah vetë që a i të dhe projë në univers, ajo mund të jetë dhe dashën për të, mund mështë jetë dhe dashën për të në vetë vete. Për shumë, Allah më dhurë ka kryuar të mirën dhe të keqen, me dëshirën e ti, edhe pëse e keqen nuk është e dashën për të, por e re këryuar, se pëse në të ka, ka dobitë më dhaja. Ma në të keqen, sa Allah më dhurë ka së përbuar, ka Gjitho sfprovat të cilat i kalojnë besimtarët, pomosiste, pomosishtë e keqja, nuk do të ekzistonin dhe edhe nuk do ditën pa të gjitha ato adhurime madhështore, të cilat i përjeton njeriu në moment të provash, të cilat i kthen zemrën gëllndos smërtali lutet Allahu dhe më dhurori mbështetet te Allahu, bën durim në radh, janë adhurime të cilat nuk dalin pa vetëm se moment të provash. Prandaj Allahu më dhuron më ursin e vet, ka dëshiuar të gjithë e keqja, edhe pse nuk e dota, sepse në të ka shumë më shumë dobit më vaja. E rëndësishme është dëmën që dëshirë Allahun da në duloj Dhe problematikë është Nga që grupët e humar nuk e dalun Nuk bëndë dë dalinë me ty dëshirave Mënduën se që të dy e janë një Pra ndë edhe më huan dëshirë në Allahut e kësensës Edhe qëfarë thanë? Thanë dëshirë a jonë është rivale me dëshirë në Allahut Thanë është rivale me dëshirë në Allahut Edhe manë se gjejë atatë Në më dhe në ranë një gjuna Bën sheh, nën i bën krijesat orta ato Allahu subhanahu wa taala. Kjo është shumë rëndë. Edhe do të thon si e thash, dëllimi është ky, domethënë që dëshira e eksistencës, inshallah, Allahu dëshiron prej vetes së Tij që të veprojë, dëshiron që ai vetë të veprojë diçka, edhe po qëse ai dëshiron të veprojë diçka, do të veprojë dhe nuk e ndalon kush. Nuk ka asgjë tamam ndërta. Dëgësoj patjetër, dëshiron Allahu madhûr që Filani të bëj besimtar, do të bëj besimtar dëshiron Allahu mëdhur që krem mos e bëj besimtar, nuk duhet bëj mos nuk duhet bëj besimtar. Edhe këtu fillon grupi i dhumbrave pastaj edhe domodin humbur. Tha, po si ka mundësi që Allahu mëdhur ia kërkon njerëzve që të bëhen besimtarë dhe pastaj si ndihmon gjithë? Ne pastaj nuk i ndihmon gjithë. Qartë? Si ka mundësi që ua kërkon njerëzve që të bëhen besimtarë dhe si ndihmon? Kë nuk është e saktë. Allahu mëdhur ti ka urdhëruar të gjithë njerëzit për të bërë besimtar, edhe nuk e ka bërë detyrë të njëmoj gjithë për të bërë besimtar. Kjo llojje mund të eksistojë te krijesat, që është shumë e thjeshtë për të kuptuar, edhe normalisht të krijuesi di çka më mallë sot asa kaq. Megjithëse nuk është ndaluar nga ëndërr logjike që të krijesat që ti ta urdhosh dikë për diçka, edhe mos ndihmosh për atë llojje. Ata e perfitojnë ndonjëherë si një punë një personi, thonë. Kur ti ke nevojë për një person, ti thua, "Më e baka të fetorën." kur e te ftojnë ti nuk e zgjedhën por për ta marr, as nuk e ndihmon atë për ta marrë ftorarën. Do të thotë ti ti thotim ajë për pashën si nuk shon do ndihmosh? Për çes logjikë domoshta. Kjo domoshta kanë krahasuar më me krisat. Në një kohë që domoshta po ta shikosh në vendin, çështin, çështja nuk është kaq kaq vulgare sa është përshkurë grupe të humbura. Prandaj edhe dëshira kur ti kur ti urdhon ti kë për bërë diçka e ka ndar dietar në dy lloje. Njëherë pas kur ti dëshiron prej diçka që ka, Loj ka lidhur me interesin të pat ve kurti dishon për atë diçka që ka lidhje me interesin e tij. Dhe ne edhe këta grupet këtu kanë përfituar sikur allo i mdhur i urdhëm krijesë për interesin e vet personal. Kjo është gëpim. Sa allo i mdhur i urdhëm krijesë për diçka që do bishme për ta. Pastaj i ndihmon në në në ursinë e tij është disa njerëz që i ndihmojnë dhe në ursinë e tij është disa njerëz mos i ndihmojnë. Shembull, kontributi i Dani është shumë më i shumë se shiko për një person e urdhon diçka një person për diçka. Edhe nuk e ndimonte dot, sepse ishte dëmtshme. Për shkakun tregon ka treguar së si rastin e Musa alayhi salatu vesselam. Shkoi një person i cili nga larg qytetit i tha o oh, Musa, paria e faraonit po vin për të të vrarë. Prandaj ik, e urdhoi që t'iku, që t'iki. A e ndimonte dot? Po doni motë, kishte ashtu të vrisën ato vet. Kështu që ai ndëshë në dobinet, do të thonë, nuk ishte në dobinet, po tani motë. Dhe, domthonë, nuk nuk nuk është jo kontradiktore kur ti domthonë i thuat dikujt që Vëhet lu gjë që të ndihmon për këtë gjë. Ku kahta së lu gjë të keqin këto mëzi. Ku Allah i mbylli urdhon krijesat për ta bërë diçka. Dhe nëse nuk i ndihmon disa për ty, kë nuk kë nuk është padrejsi, si pretendojnë grupet e hombora. Prandaj Allahu Subhanet Tala i urdhon të gjithë krijesat për udhëzim dhe u jep sukses dhe ndihmon ata të cilët Allahu e di me ursin e atij që e meritojnë udhëzimin dhe i ndihmon ta bëhen besimtar. Kur së thjerit një le Domthon ngër argumentin dhe nuk uajëp suksesin e tij sepse nuk e meritoi. E dije im urdhënin e tij, se kush e meriton urdhënin e tij. Kjo është domethën shpjegimi që kanë mund dietarët në lidhje me këtë çështje. Edhe problematika këtu më situ këtu këtu ka filluar, ata duhet mos të kuptuar ndarjen e kësaj dëshire në dy forma humbën. Ne u ka kontribuat disa herë nga ta rastin e tyre dy dietarëve, njëri i përpyet që mohonte dëshirën e Allahut dhe tjetri që e pohonte dëshirën e Allahut në, në këtë rast. E të njërën tërë që diskutumë një tjetën që i të shkon njërë për tërë e thot Thot uh, Subhanë me telezëzë hanë il fahsha I pasër është Allahu Ose mi madhuru është Allahu E cili është i pasër prej I moralitetet Në më thëmë, filoj, dhe në ndojë të këtë idejë Që Allah i madhur nuk e të shon i moralitetin Edhe e i nuk, nuk bërë i dhalin Ndë me të shriër se gjestënë dhe shriër shajatet Po, Allah u nuk të shiron por pa lejen Allahu ta mund bënë imortet, po mos e po mos po mos lejon ta Allahu univers, këtë lë veprimi nuk ka shans ta bëndë asnjëri. Pse e ka lejuar? S'propor njerëzit. I ka thonë, mos vëj morë letet. Edhe ja ka hapur të gjitha ku gjitha rrugët atij për ta sprovuar. A do i bindur të Allahut apo do të, të dobje pislik? Nëse bën pislik, do ta meritoj dënimin e Allahut me, domethënë me me, me, me, me veprat që ka bërë vet. Pa i bërë Allahu pa drejtësi. Qëça po donte Allah as kishte shans i njëri ta kundërshton ato në univers as sa hapem dot s'it. Absolutisht. Edhe i thot Subhana men tezah al-fahsha. Qëçmë on dëshirën e Allah të ekzistencë, thot i lartësh Allahu i cili sipas primordialitetit. Edhe këthem përgjigjë këto Subhana la yekunu pumulki la ma yasha. Thotë thotë që i thot, thot, ma do të ndon të foti ma dëruarsh Allahu i cili thotë nuk ka në pushtetin e tij vetëm sa ato që do ai, domosdhem që ti mos pretendonu që në pushtetin e Allahut ka gjë që nuk i do Allahu, që pa, pa dëshirën e Allahut ekziston të, të gjitha në, në univers. I tha: "Elojesh oh, ربنا يعصا". I thabë: "Pse ta dëshirojnë zotë janë jo, që ne të që ne ta kundërshtojmë atë?" Nuk e kupton ignoranti do, nuk e kupton dot doin që dëshira, do të thonë, dëshira, dëshira e Allahut për të vepruar diçka i vetë dhe dëshira e Allahut për vepruar rrok të tij. Për rrok vetë të tij Allah i madhur dëshiron vetëm të mirën. Çfarë bën ai vetë kjo është vështirësia e tij se si e bën ai? nuk ndërhyjn krijesën ta. Kjo i bë dollimin me dëshirës parë, dëshirës dëshirës dëshirë parë, shë Allah dëshirën e parë, dëshirën e dytë. Dëshira e parë, inshallah, dëshiron për krijesave. Dhe këto dëshirë, dëshirë, të cilën e do Allahu më dhuron dhe kërkon për krijesa, ta zbatojnë në atë që ftojnë xhenetin e tij. Kurse dëshira e dytë, dëshironë më të eksistojë qollë djeje, këto ekzistojnë, duan apo nuk duan krijesat. Edhe kjo nuk do të thotë që është dashur për Allahu pse ekziston. Edhe këtu kanë humbur grupet humor. Gjithashtu sufistët janë prej këtyre grupeve të cilët mohojnë dëshirën e Allahut dhe kanë thënë, sufistët çfarë thonë? Thon përderisa kjo gjë ekziston, kjo tregon që ajo është e dashur për Allahun, prandaj dhe ata i bën halal të gjitha haramët që ekziston në univers. Pse? U argumentuan, po a dëshiron Allahu? Po përderisa dëshiron kjo është halal. Ses kuptim ka që, që që dëshiron? Kuptim që dëshiron që është e dashur për Allahun. Kiç kuptimi i dëshirës Allahut? Kuçon njërën çfarë humbi më vë, që kjo lloj veprimi, kjo kjo lloj gjë që thon sufi, kjo është kufër, nxeh nga feja. Ky person Që, që thot që shdëgjesh ha, univers për josh më qafirës dhe që fuë dhe kështerët shu të dhe mëtejmijat më, më qafirës dhe që fuë dhe kështerët këshu ta të më thënë duke këtë kuptuar të dhe gjeje më në qështën e dalim në me dytë dëshjereve humë më të dhe humë, thotë, humë të qartë të largët edhe thot a, ka në po shtetin e zotit ton në dishka dhe më në qështë dhe më në dmthënë subhanallahi al-mulki wema la yakunu fi mulki illa ma yasha'u. Madhruosh Allah që nuk ka pushtetë të bën sa dëshiron ai. Tha o ishau rabbuna yu'sa adha'zot janë që kundëstohet. Edhe i thot ky tyetari o yerson rabbuna qahra, po pse ta më forcë e kundëston Zoti i di? A vallë ti do mund të kundëstonë me forcë Allah, apo inshallah o që jep leje për ta kundëstuar ata që kundëstojnë Allahun më dhënë? Po dont Allahu, siç ka thënë Allahu vet, u alla ishau rabbuka ma fa'lu. Po dont Allahu nuk do ta bënin. Sa ta bënin? Ja thot profeti i tij sallallahu alajhi wasallam që ai mos mrzit dot shumë kur shikojnë që ai u flet dot vërtet në ata vazhdojnë këmbul në tokën, mos u shqetësohat, sepse kjo është me dëshirën e Allahut, por ti futu për për të marrë ato që ata që meritojnë, që të marrin ta njerëz ato që meritojnë tek Allahu subhanallahu te me drejtsinë e tij. Dhe i thot: Ow ayu sa rabbuna qahra amen forts, kundërshtohet zoti jon i thot araitin m'na an el huda wa awrad an el rada ahsani liya m'sa do vomir do nse alloh ma dhur m'chon mund humbie prap te dëshira do m'se dëshiron alloh qe un pom edhe m'chon shkatrim a n ka bë mir apo m'ka bër keq edhe i, i përgjigjet pastaj ky domethën videoetari i thot nse alloh ma dhur te ndalon te te qe es hakujot ka bër keq por nse i te ndalon te qe nuk es hakujot por es dhurat prej ti atëherë dhuratën a i a të të e tij ai ai ja jep ku të dëshiroj. Fakti është e vërtetë ta është udhëzimi i dhuratë për Allahu më dhuroar. Nuk ka se robtë merituan. Kush e meritoi? Allahu subhanahu wa taala të krijoi nga asgjëja të solli në dynja. Nuk ishte gjë hiç që t'i dhurojë të gjitha. Pastaj ti thua jo unë dua edhe këtë, se e meritoj edhe këtë. Kush ta duhet që ti e meriton edhe këtë? Ku donse fiton kur si ti s'isha asgjë fare dhe unë nuk kisha askush edhe të solli të bërin ekzistencë. Atë kush thotë, në, kus ku, në me cilën logjik, me sin argument ti thuaj që e meritove e meritoj diçka të ndryshme tepër sa kaq. Nëse Allah don në të dëduar, do të jep një dorë, kush thotë ty që ti ke del marrë dorë? Pse kan ti erë të duhur, që s'do thotë që ti je ti tërë gjithë tërë. Nëse do kujtë vallohet që meriton ti takon atë. Me ursinë ti. Nëse Allah më dhëhur ty të ka dhënë të ka dhënë diçka, s'ka dhënë diçka të tjetër. Nëse sot ka bërë fukara, ti je të ka bëruar të ka bërë pasonik. Çfarë ke merituar ti? Allahu e di me urësine ti se që fari të akonë shdo kujtë, kjo i të akonë këti, kjo i të akonë këti dhe i ka ndarë është dhe i gjemë urësineve të. Edhe për këtarës e dhuzimi, uzimi është riskë për Allahu së përkëtarë, është riskë që e vendosë Allahu më urësineve të kushtë të dëshirojë. Shikonë zemët e njerëzëve, edhe në basë sa që kanë zemër, u je përkëtarë dhe veti ka kryuar si ka dashur e i, më urësine ti që kjo është shëtsia e kaderit kjo është shëtsia e kaderit që mbas kësaj nuk ka shansi ërit të zhvitojë më të dyshë si çështë tek këtu u thuat stop këtu i thuat njerëz stop sish ka treguar për Kain do të thonë që thot ku ka fol për çëshen e sprovave thot sprovat njeriu do të thonë njeriu do uni kalon kollaj sprovat në dy raste kur ai thot nuk pyet shumë do të thonë nuk shqetësoj për dynjan bëhet zahit dynja nuk i dhejmë së dynja alaykum selam Edhe e dyta kur nuk shqetësohet prej kur nuk shqetësohet domun prej uh, lavdërimit kur ose prej sharrës njerëzve. Thotë pastaj mbas i tregon se këto të dy kanë lidhje me dy gjëra të tjera. Edhe i tregon dy gjë, pse të dy kanë dy lidhje, kanë lidhje me dy gjëra të tjera. Tregon themin që njeriu kur e lidh zemrën me Allahun, na hiritin në rradh dhe harron dynjan, këllë gjë pastaj e bën që të mos shqetësohet për sfrovë që vijnë, Tho pastaj edhe të mos mbas kësaj, thotë, këtu mbaron dije njerëz sa do mbron dije krejse, më, më tutje pas se si çësht tek i bën Allahu zemrën, kjo është dije Allahut, nuk ka drejtë hyj një ndërmjetësi të çertës kaq. Ideja është domundoj që dëshira e Allahut subhanetuela është loje, i dy lloje, dëshira ekzistencës dhe dëshira shehatit. Mos kuptimi i këtyre dy gjërave, dallimi me të dyave i ka çuar grupe të humbura në humbjet e qarta. Kaderiet, të cilët kanë pretenduar që Allahu ka rival, edhe jo çdo gjë është e nënshtruar në dëshirës tij edhe sufistët që kanë pretenduar që çdo gjë që ekziston në univers në të vërtetë është me dëshirin e Allahut, dhe kjo tregon që për të eksistojnë që Allahu do, sipas tyre, domodin iblisesh i dashur për Allahun, sipas tyre. Nikoj që kjo është fipje, edhe me këtë lloj mendimi ata normalisht janë nga fei same, ata që e kanë këtë lloj mendimi. Kjo është domthonë shkurtimisht, domthonë ideja e shpjegimit sa i do të them, domthonë drejtë pak ide ka neve pak për përshendrim mba se më të keni nëve të aridigjoni dhe jemi më më mbëraba në shalla dhe unë themë që të mbëllu me kaxh më së shtërëve më shumë se kaxh nëse ka pjytjen i në të gjëjë në shalla i le më radhëm pjytjeve